د ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاوا توید سنت که ست این سیژیز مرکر دوکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیرر اور صوابی پروپرائیتر انور شیر توحید موبایل نمبر 031 1510 لکړه اورینه حقیر ده په دې وړه دوکانشه تیمتی محلهه تک چې خراب کیږي کامیابشه کذنا باد قبلهم قومونو ہیں تزیب کړو مختلدین قومنوا سلاما تکوین چې دا موجوده خلګږي په خارونو کې تجارتات نکې لین دین کې بيغه مګرږي نو دا له د انجام بم دا وخت کنو قومونو بشان شي کګنم نمونر ذخی قام لنوح السلام او جمه طریقه اصلاح در تکي چې د دنیا محبت چې په دې باندې تا اخرت قربان کې دین در نه پاتې شي او مساله توحید در نه پاتې شي نو سبب درې دنیایي عذاب د غزې کرامه کې دینا قام لنوح السلام والاحزان من بعدهم او نور د نو رست داغین قران مجسوزه ده کرکلي لویلوی دلی لویلوی طامونه وکلو چاگی تک زیبوکو دو انبیاء انسبت ورطاوکو دو دروغو دو دروغ جنگی ادا خبر عم دروغ ده وحمد كل امت برسولین او قسعوکو هریو دلی وقبل پر غمبر بانده لیاخوضو چونیسی غلران قیدی اکی جلاوطنی اکی قتلی اکی مختلف ارادی اکی رویلی جوینه نسینو جلاګه بدلانه یو بیا عزت وکړه چې کله اراده وکړه نو الله سم بیا او تا نرسید الله ولیواله وجادل وبالباطل او ځنګړې وکړې په باطل سره د باطل پمرسته کې لګیاو اغ خپل دین چې دغه دلیل نو باطلو ناويم رسته یې کوله ارشد پاره جاګلې کولې نيوذ فیضو به الحق چکه کمزوري کې دباو کې په دې حق لرم د دې مثاله چې چا, چا نو مقابل کړي یا او به قدرې کړي یا نارې هلاک شي وي خلق الناس کا بیا ودا چنسوي قتلوي سمند مشران د دین خلاف او حاضرو کا کېت کويه مزاتیکو لذا علی ناس پر زپد ش فرق از تو پس اون ول ما حدی الله وی ما اون ول او چ انبیاء را گیرو اگر پس پلشو فکیف کان عیقاب فسرنجو عذاب زمان کده دیمه صریح خلاف دیو کو ا محبت او ساته لدا سبب ګرځره دنیاوی عذاب دریم و گذا لکه حقات کریم رابک او دا غره یی صاحب الشهداء فیصله در ربستا علی الذین کفروا فاقی خلقو بندی چکافران دی انہم اصحاب النار چیقنان دی وروایل دی ولی بدنیا سر محبت ومصالے پریحوا نو دا سبب و کرزید دا عذاب و غروی و دیبان دی فیصله در ربستا صدا دا قرآن مجید کی صوصو زائر آقلا تا الفاظ و نمرات تیغا فیصله را چویلیو لامل انا جهنم چوزا بخامقا جهنم دا کوم لینسان و پیریانون ولی چیغیب عمل دا سی اختیاری الادیم اصولین با انکار کی نداغین خیلی انجام داری جعوزات کی برازی یا فیصله کو ذکر ثابت شویده انهم اصحاب النار انهم طمعنه دو لینهم سر دیو جیو روالدیو دې کار ټول نوو اختیار کړې نو صاحب چې ربي باندې به سلام درو چې دی جهنم یاني د دې مقابله کې وواره د الله د خبرستو بندگانو حال الذين يحملون العرش ا خلق ا غملائک او چوتې عرش و من حوله ا صوت چاتې ردی دین دی العرش الله تعالی د جدا سنگ داگی عرش اوچت کرده ده دی؟ یا <سنگ> دیتی اشارت چه عرش دلان دی دی اللہ عبادت کی وعجزی کوي <سنگ> او یا دا دیتی چه عرش دی لعرش دی داگی دیتی اولوی تعداد دی, دی, دی ومن حوله اصولت چاپیر دی ملائک سا او یا زر صفون یو دی او داگی ناکو یو لاک فور صفون نور دی دا ملائکو هذا كل الله تصبيحوه يصبحون بحمد ربهم تصبيحوه في صفتنا درد دي ويؤمنون به ايمان ريب اغبان دي ويستغفرون للذين آمنوا ابقنا قولي دفعر دعا القصانو جمومنان دي ربنا اربز منك دعا دعا وسيعت كل شيء طورة صدري حريو شيطا رحمة وعلم ورحمة وفعلم قالن هر يو شه تر سيدل او پارا حدي واسه او تر تغفر للذين تابوا فاصبحنا اوقا اي گوسانو دا چوبه استه دا شرك نه تابو من الشرك و وي دا اي تو گله نه توبه کړل دا وتتابعو سبيلك اور عالم شبي قافل اسلام دا لار توحيد دا لار د سنت دا تابعو عالم شبي شرک توبه است توحید بانده روان شو شا. دقشان ده بی دینه نی توبه کلا دین اسلام بانده روان شو درسم و رواج و بدعاتو نی توبه کلا نو لارده سنتو اختیار کلا وقه هم عذاب الجحیم او بچ که دید عذاب ده جهنم نا ملائک نی سمره چه پیاداد داده دا زکر شد چه او یازر صفون یو یو لک صفون نور در طول بخنه غاری دعا غاری دا اللہ حمد تصبیح ہوئی چه دا خود عمر ده سنگ چه یو بنده سا اخلی درشان دا, دا اغی سا و دا اغی خوراکم داره چه دا اللہ تصبیح ہوئی دمر پاک ملائک اغید یو بنده دا پارا فرش خاکی بنده گرزی دازه دنیا که از دولو پیلوتی دی ازانی جامعی چولی دی و چه ازان ورد رامنده که دا اللہ عبادتو کی او کتبوسته او که نزمیدار سڑی بایی تاجیر سڑی بایی و که دا مسئلی تا پاست دیو کنه دا سخ کلی دلائل و وضاحت برا توکی تا با پوکی تفصیل برا توکی دا مسئلی دا توحید تا با پوکی خواه اودات ازدکری چه چر داگی نه اولی نه که ارز مرا مشکل پی رش اگه ساله چه دا شیخ القرآن رحمه الله دا استاز پا درس که بناستو اون دقش انتصاده بعد سڑیو نړی واه پکې تیر شنه هغه ته اورست تاسو کو چې دا غوډر څوره د موږ ده کو څنګه تاسو واه شې هغه یو کوښم کله حسین علي به لري د مسئله و نه لمر شیخ القرآن استاد د شیخ القرآن رحم الله ویته ریفرنس د غوښنه پرمنده مساله لذات انسان د پاره ملائک سوالونه کوي چې الله صغفر للذین تابوا باخانه چه توبه و باسی عجزی کی روجو کئی تا تا دا دا دا دا دا مصالی با تے زکر چه ردی مقام دیر اوچت تے خا نگورا کمونگ اخفل زن کامیابول غالو نمونگ برا توحیز تعلق پیدا کو او د خدمت بکو نظاملائکو دعا گانو که برا برخه برخاو خیص رازی اچه امیو مسلمان چې د خپل روغ د پارا سوال کئی حدیث پاک کی رازی اذا دعو المسلم لأخیه بظهر الغیبی قال الملك آمین و لکب مثلیه یو مسلمان دا اقبل رور دا پارا دعا غالی او فغیبا چی اغا موجود نده ادیو سوال کیچی اللہ زمادی رو مسلمان تا بخنو کی رحم بیو کی چسو سوال ورلو کی نو ملک آوازو کی آمین چل دا دعا قبول کیا او دو تاوی چه استاد پارا دا دی پشانوی استاد او دا غشان دا دانشه تا بلد و او مسلمان روڑا او گین استاد باپکنی او دا غبوشی تا چې خبر او اول تال دی بیا غلده و لکبی مثلی استاد پارا دی نو به با در نسوال ناکیخا ربنا اے رب زمونگا وادخلهم او داخل <سؤال> کدیلر جنت عدن جنت ردامشوالیتا <سؤال> اللتي <سؤال> وعدتا هم اگه ها جنتنا چه تا وعده کل <سؤال> ردیسه را قل کتاب کی الانبیاء <سؤال> او پو ذریع بانده ومن صلح من آبائه هم او اگه سوکمو صحیح کلده عمل صحیح کلده چه ایمان راش الانبیاء ایمان راول عمل درست کلده من آبائه هم چه پلاران ده او بیبیان ده ده ده او اولاد ده ده ده انت العزیظ الحکیم یقینا تو زور اور خدمت نو علی ملائک ولا دعاگان غواړي جی اللہ تو تباخناوکی بلار توله بخناوکی زکا اگر آوسته قرآن زکی نو ليو چاله بچی قرآن زکا نور قصیدلیا پتیرا ده مثلا قصکا کنا همون باندې قصم وختیر شوی دي نلا بلار توله بخناوکی ا جنت نور لورکی بی بیان ولا خزل ولا جنت نورکی زګاری ورته ویژه ز قران تکینا اوغه دعا غواړي هغه ولې رحلمای کوي چې دین ابويږي يا غيته بيداري کوي چې دا سره دې وروه مسلې په باندې نو خیال ساتي دغور یو واځي هغه نه بلکي د کور والا دبارا ول فالګي هم ملائک چې دې دکارانه ويسته ادي او تشو خبرونه جوړول شي غیر دین نه پاتې ن الله تذیتبخانه اوکی علی وزاری و ذریاتهم الله دا اولاد چې دغه په قدم باندې روانو او دغه دبینيقدرې کړو او دا شان ده خپلو میندز په یو قدرې کړو اپ دې ما خل باندې ځان په اکل دي اوخه د رکل دنیا کې الله دیو سره مو دیو سره مو ولې کدی موجودا کې دی او دنیا کې خپل ماحولو ذو توحیدا و جنت کی میوے زیکہ انک عند العزیز الحکیم عطا تغران لنا اللہ تزور اور حکمت و علی وقیمم سیئات ابج کری دبد کار دنیا کے والوں صالحی کنا وقیمم سیئات ابج کری رہے ہے پتنا کو سز انہوں نے ویسات دنیا نکو نہ ا كشفت ان الله تعالى داغے رسالے میں وصاتا بل قیامت کے جکم ہے بتلذی سختیدی مصیبتن دی اللہ داغے نے وصاتا و منتق سیئادی یومئذ فقدرہ حمتا عاصو کتابج کو مشکلات و سخٹوں نے رز یقینن تعبر رحم کو وقت کمال لے فعمل لے بدشوی اپ کمال لے بدشوی اللہ استاب رحم لے ودالک هو الفضل عظیم ادا کان بیا دې لوی د دین له لوی کان بیا بل سکیدش مقام د مسلره توحید چته جګړه چوکیا کا تیر دی ملائکه ورنه سوال نه کیږي چې ما محروم پاته شو الله کو سوقهر راځل دا دواغانې دغه راغچا خصه د ان الذين كفروا تخويذ ذكركي من منكري لذيمه مساله دارا او غبل عنوان ذكركي خه چه چا داونه منلا والله بو تغصي يقينا خلقك كافرانني ادم خلنه منني شنا داونه دي تباواز كليشي الله اكبرو خامخه غصا ده الله دير من نقتكم انفسكم ده غصي تاسونه قول زانو نتا تخونن جازاب نقصان دیولې د نور ځان ته غوسه یې کنه د دې غوسه نه الله تاسو تا زیات غوسه په دنیا کې یزه ته دعاوونه اله الا بل شیطا سو ایمان تا تاسو به کو فرکا او الله به ډیر غوسه نن تاسو كله زالمن ته غوسه یې د الله غوسه رینه زیاته و یودانه بل ده چې د مقتته شي کنن تاسو زان تغوصه ایه نو اللهم در تغوصه ایه افتاسو رحم خونکی ولی تاسو چی با ایمان و توحید تراؤ بلیلی تاسو بولی کو پرکو تاسو ولی نمانده نو سنگ چی اللہ دنیا کی تاث تغوصه <متحدث> و تاسو زان نه بل سجوکلو آنن چی تاسو خپل زان تغوصه ایه نو اندلتا اللهم قوصه نو بچ کیده انشه داگل آزاب نه چگه باکی قالو ابو آیدی غبنا ایرابز مونگا امتا نسنا تاییی پام رکلو مونگا دوکارتا و احییتا نسنا تاییی او تا جوندی کلو مونگا دوکارتا فادرسنا بیزنو بینا نمونگا جرافو کو دخلو کو ناونا چه مونگا جده جوننین کار کنا یو ظلمنو نو تا جوندی کلو انسان چه جود شی کن نو ملی کن اللہ جوندی جوړن کې به ژوند دي هم کې نو چې ژوند دي ندی به او دوه ځل لري ژوند نکړو شو نو دوه مرګ شو کوو نو سمون طالب په پروژه د امام لوی ګناه کړه لوی جرموم کړه ا کله روم س جرمونه کړي فحل الہ اخروج من سبيل فصعاش تدید او تو د بار صلاح جهنم نوذو دنیا تلل شو او بیا ایمان ورو او عمل کو ستعات کو ستلارو په جواب څه لا سبيل الہ ذلک لار کند اوس خلانهشته کنهخه لاگی دا پاره علت ذکرکه دا اولو ولا واپس لارني شتا وعليكم دا په دیوځه بيان انه شان داري اذا دي الله وحده كفرته كلاشرى بلل بش الله بتوحيد الصلاة تاسو کو فر کاو تاسو انکار کاو چابر توحيد مساله کوله متاسبو انه نيمنو ادا بي کنا چ د توحيد په مسله چ برابر شي په توحيد د اولياو باندې سر شي ورا دا خبرې وکول چې چا باور درنه د وحدانیت مثلا کولا کفرته نو ورته سبه کفر کو نه ونه لای وايي یو شرک به ته امینو اگر شرک بکو له ش دا دا تاسو ایمان راوړو اگر هم خل کچا به وي چې دا لن سره شریک دی برا خو او دا شانته دا غنه د دین سره بل اکول نشي د دې وروي طاقت ته تؤمنو تاسو باندې چې بالکل صحیح اجر توحید مساله او بیان دی نو کفرتون تاسو باندې انکار کو دا تاسو باندې انتہائی خطرناک جرم وکړه فال حکم لله العلی الکریم پس فیصلہ الا لا چوتت الوری دبچه فیصله ستنه کینو نو داغه فیصله رجاتو سروسته چلکی او تاسو دغه سروسته شریک منل نو الله فیصله یې اوس فالحکم لله العلی العظیم <تصحيح> بے سلام اللہ علی استاد مبارک立马 <تصحيح> فیصلہ وجهیکو چې بس جہنم ته ځاک نوایخه هو الی الا غذات یریقوم آیاتین چې خې تاسو بل قدرتونه آیاتونه و یا لكم من السماء رزقا اور اوری ساوذ فاره رزقا وما يتذكروا الا من ينيبوا اا يرسل الخلي بغرا وسو چروجو کی یونیب الله تر جو کی نایبرت خوده دلایل ناسو ګرستی چروجو کی اجر جو نکي الله تا نایبرت نشي غسته کله څومره دلایل په دې عالم کې وګور ورځق دل لبر ناراوري باران وواري نو بارې سال په دې زکه تنظیم کړی یا د روزه احکام د طرف لری چې دا باندې لې <سؤال> نه را لې کېږي نو ستاسو له شيرا سره یې ده ښه الله مخلصين له الدين دعاوې سورات پس را بلې الله تعالی خالص كون کې اغل رد دين اغل رد بلني ولو كره الكافرون اگر چې بد بغاني منكر چوسوک دا مثلا نه مېني نغبه دې رد بغاني چولې داخله الله توحيد بيان کوي ولې دا غو عبادات سره ویذاب په بدله چو لذا خبره کی په دنیا کې او غمون چې سوال راغی وله چرچا نشتا اغه ته توجه نشتا ها څنګه د الله تعالی نو سوال د بل چا تعظیم ده او منقطه شکرانی دي دوی په دیبه بد غړي الله وې کدی بد غړي او تاسو بخپل کار کوي او بس ریز ذکر کوي چې دا د صفات او اور موحد انسان دا مسلمه نلی چې کافر و موږ ټول <سؤال> اړې نوم بچو کې توحید بیان به شروع کیږي اگر نمونې درست دي صورت کې بیا خی نو ور الله وي دعا غواړي دبون کړی دلیکړی لمس وګنځي لسته لا هغه ارضي بادشاہه د دنیا هغه هم ختم شي الیامت ڑزا کل نفس بما کسبت نن وزي بدل باور کړی شي هر یو دا عامل چکلې نه لا د الملیام بلم نن وزي ان الله سریع علی حساب یقینا الله زره حساب کو ان کې نیمه روز کې به بیا زور او طاقت او خکارم از هرده ظلم با بچابا انده نی دا اعلان با ذا اللہ دا طرف نوشه دا اگر وزینا خلقو یاریقا واندرهم او یارودي یوم الازفة دا اگر وزی نزدهنا الازفة رانیز دیو روز دا قیامت اذن قلوبو کل جداز رنباد دی خلقو لدال حناجر مروس روی مرکان تا بیزر رسی دید او یاریقا کازمین دک بوید غمنا دیر روی غم دیلالا از اینجا پنارات کتو المسلمان آلہ لدال حناجر دی مرکان تا بزا زور اللہ رسی دلی مارایتا کازمین از اینجا از اینجا اونکی بی اغیل را دبا اونکی بی اغیل را ورہا پدوان الاس بادیدنی زور ورکی چی دا انر اونزی دیساس آسا دمر ببر را غلی ده ایبت دا وجر کازمین ستوی کازم منسکتا یو سزل را پخپل مقام نزدله رائټینګي په دواړل تاسو ورې پريل چې پوره کړي رضا ته وڅوکنی چې دي خامہ هابچ کې او اجازه سو ضرور منلې شي دا بارا کې ولا جبيع يطاع انا سفارشي چې دا خبرو منلې شي يطاع چې دا ته وګړي شي خبرو حق کې يا لم خائنۃ الاعون في جن الا باکو اغا چې چه پتی ایسی نه دستر پا حل او په خبر الله پوئیگی دستر و خیانت باندیم اللہ خبر دی نو تا تا وی چه عمل گوری سایی که اغا ذات تاوینی استا دستر کو پا غا مولی خبر دی گور دستر گزانی لگ پلق پل خیانت تیخا و فستریز کرکی لکه او سړی دی نو اسے خو دو خلق دووچن اغا سرخ کتکڑ دی او نگوری محرماتو ته و نانوتا وینکینګ چیرہ خلاق کو یی دا ډیر سمساله یی یا سو کولار دی داغه د وجه وجه کله راځنه نه د سره خوا کې تیریږي د سترګې په وتیه غلې او خپل حاجت پورا کی کنه نذار خیانت یا یوبن تا محرمات او تبه ځای اشاره کول پسترګو کو. وینکینګ سترګې وال جوړ دوی غمز العين نو په دې غمز د سترګې هم الله پويږي دغشان اقا زنا انا شنو رخدا علينا سوق ملي خبر اخا محرمات تغوري ن الله يذ رينم وما تخفي صدور د زلط حالم خبر الاستاذ يرا دي والله يقدم الحق الا بهسلكي بحسره والذين تدعو والذين يدعون من دونه ا خلق جديرا باللسه ولا ان لا يقضون بشيء بیا صلیله نشکولې په سره ان الله هو سميع الوصير يقين ان الله اوريدن کې هيدن کېږي ستا خبري اوري ستا حال نو پیسہ له هغه ته ته چا ته دنیا کې आवाजونه کې چاږي اختيار نشته د پیسہ له کولو نده چا د حال نه خبر دي نده چا आवाज اوري نو څوک ویني دومره غوڅو کګل کله چې د اخرت عذاب ذکر یې مداګه را پاره د دنیا د آزاد یو نمونه ښایي تر موه اچکل د آزاد شي دنیا کې د آزاد درکول شي په آخرت کې نش درکوني تخويف دنیاوی تفصيلي اوله می يصيرو في الارض آیلی لګرځي په زماکه کې پایان ورو چدی یو ګوري کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم چه سرنګ شأن جام دار خلقو موخد دینه کانوا قالو هم اشد منهم قوه دیر قویان او غي در صح دین په قوت او طاقت کې و ازارن فل ارض اپیاذ غارونو کې په دې سمکر کې دنیا کې آثارن سمرنه خير غی پات شوي او اماراتو نسوي زباشان باغونا کویان اعظم کې درغی یادگار پاتري کنه آثارن فل ارضې چې بس د دنیا د دې زمکه ا دې په پدې په دوه پسې ګرځې دنه یو ده یو سو جوړه وا بل ده بل سو جوړه عمر په دې کې صرف کړو چې بیا وتره أغلو نو ورته غې نه انکار دلایل ورته أغلو الله بذنوبهم پس اون ولل الله پاک په سبب د جرمونو دری و ما کان لهم او نو د دې من مین الله هی میواق ده الان صدق بچونکو کې بیا چاونه ساتل کنی ډیر اولیاء جوړ کړو دا براښنۍ سورته احقاف کې ښا فما اغنت عنهم فلولا نظرهم الذي اتخذوا من دون الله قربانا الهه اداغه شنه مخ کې سورته هود کې فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله كما الها جوړ کړو اسپه دې ولا ورن کړل د دنیاي عذاب له قبچ نکړل کنا نذم معنا به کوم فما كان لهم من الله ميواقه نبهیدی رباردا لاند سوګوشونکو چې دا قیامت د عذاب نه بچ دنیا کې بچنه تر اخر کې وې سمج کړه دا لګې به انهم دا جرم یې سوچ مخ کیوي به زنو بهم چې بغلاه دا به دیوا ج دی هلاکه او سباکل الله انهم چې یقینا دي کانه تاتیم رسولهم بالبينات او چراتل بجیتا پیغمبران دی په واځه دلایلو فکفروا ردیب کوفر کو जी इंकार हो के जमुना मनुदा दलाएस्तानमन तजमम बशान बन्दे बदलाएलो नमाने न बस्ता सलायनात ननुमडे देमा सलेश्वर एसो धोखा फखदहुम अल्लाह फसुने वलदीला अल्लाह फक अजाब सररा गेर چډیر محلا ترکی زالم له وچی وی نیسنه بیا د سوکو نشي بچ کولې د تخويف دنياوي ذکر کو غورا تمهید را ورکو نو داغې نه مونږ ذکر کوي په واقعاتو تفيران چډیر له زالمو ازانته سوي هغه دلاده ګرست نخلاص نشو از انبيیا چللاو تر لګلو نو څنګه دایي سره د دشمني وکړه خلا په تګدلته چوي جمعيهparatle alibako par ka nurdi ayat tafsir ki khayal kasam wa laqad arsalna musa aw yaqinan la galumunga musa alayhis salam bi ayatina ba khulud alailo wa sultanan mubin abdalil kharasarra ya de moojiza maraddi da ayat namrat ta'limat aw ahkam zalara taraf nasharagilo aw sultaan dalil moojiza ya garud challan ar جسو کو ور تا ګور نه هغه پیژندشي هغه ته نو موسی عليه السلام لوم دغه رو کړو چې په روانو بیا دا هغه مرکه خلنه شو ځولې نو مثال داګه ذکر کړي ته خو یې دنیاوی الالفراعون وحامان وقارون دغه له مو فرعون حامان ته وقارون دا فرعون کو مشور ده حامان داغه وزیر او د فرعون په مشاله په سبګر چاغرزاکی او قارون هغه سړیو چې د اسرائیل اسرائیلونو خو د موسی عليه السلام د خلاف د وجنا هغه سره د حسد دول نطا ا پیرون به خوشاله او هغه علماء خدمت کاو فقالوا ساحر کذاب و سويتي چې ساحره ده ا سخر رجنده ساحر اموجزه کې دروژن ب اموجزه کې ساحره دي د اموجزه چې په لاره ده, ده, ده, ده ساحر کې ساحره دي او کومه دعوا بیان چوی کذابو داږي که درو جنه مونږه دانش مونږه فلم ما جاءهم بالحق من عندنا کله جرادیته په حق سره زمونږه طرفنه قالو قتلوا ابنا الذين امنوا معه نویدی چې قتل کې زامن دا خلق او جما نه راولږه د سره واستحيون ساهم اجنده پرې زده نه نه ديدي په دې دي قومو دردیږي کنه په خدمت په <تصفح> او بل بگارونا ظلمنا بكوي وما كيد الكافرين الا في <تصفيق> ضلال نري چلو پرے دا کافرو مگر پتہ باي کي تغيدات چلو پرے جوڑ کو جمبردي دا والو وژنو ندي بويري کي ادا بو چدا فردي موسى عليه السلام دا وجنا پموندا مصیبت دا پخوالا س شورو نے وس بیا شورو نو ردن بو وڑی نو چردن وڑی نو ننگم بیا دسر فخبركو بس دا مشا مغلوب شي انا او فرعون ذروني برزم اقتل موسى اذا قتلكم موسى عليه السلام ولي ادعوا ربه حديد اوازك يقتل ربه غدي تشي زيرا لي قليما غت دي اوازك زمان دي با تشي تصبرزم ديولي غيني ولي موسى نويكيدي شي جاري ولا داراين وركولا تتو موسى عليه او یری دلونه معجزې لري دلوا نیرې دې چسنه دنا بران انت قام واخلې موږ هلاک کی لغیدا مسورنه ورکوله او ویلې وته موږ نه ارجه واخه جدی ورو رستک وجنه ما لپرون وې چا تاسو یریګه ما پرې دې خلقو له دا ذهن جوړو چې برځما هیڅ پروا نه نشته زېریګم نه او د دې په قتلولو کې ما دا هیڅ معنی نه نشته اني افاظو یقینا چدي به بدل کې دن ستاسو او اي يظهر في الارض الفساد يا به دي خاركي او برپا کې په دې ملک کې فساد ګورا يا وستاو جاتاور طريقي ني دي جون <تصفح> چې د پخواني را رواني ته تاسو اې زمما بندګي کوي دا دین بدل اروان کې دغه ځشه بیانات تي ګورې علاسه <تصفح> دلائل چې تاسو بره دي نو اړ دي دین بدل نه پاتې کیې همداسې تاسو لپاره ته باید يا بزمکه کې فسادو کې خلق بزان سره کی مذابا شی بدر نواخلی خاص کر غپل قوم ته ویګنن کپټیان وته نو یو غتاوسته معلومه رچتا سره د بچی قتل کړي ده د قوم موعجل ده ناغه بدل بدل نبی اخلی نو بتاو سبه شورو کی اچو کومد دلستر شنو بیا سی نمکای غوره دا مو قضا پریز خبره ولا پیغمبرکم وقال موسی او موسی عليه السلام کله چې غتا خبره ور رسېد چه دوشان پیرعون خدای را دی کلی دا پشوره او اوه موسیٰ علیه سلام اینی اوزتو بی ربی یقینام زا پناوارم با خبر رب سرا و ربی کم اپا رب سارسو سرا زا <سا> پناوارم زا ما دو پیرعون حس خطره یرنشتا دو پیرعون دی اکداز دو دنیا تولر دو د دو پیرعونیان نڈکشی کنا نو کسا پروامی پی ولی ما د خپل رب پناوستر اوزتو بی ربی و ربی دا تعليم دعا النبي عليه الصلاة والسلام جبا امدش بنانو مقابل اكي سوال كونو دعا بي, بي <تصحيح> اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم و ندرع بك في نحورهم نموزا عليه الصلاة والسلام وي ذا پنا رب او پرابستاسو من كل متكبرن دهاري و تكبرك ومكنا غرورك ومكنا لا يؤمن بيهم الحساب جيمان رولي پروازده وحسابه کپ دا پیغمبر ده اکده سه بلزو کی از سمرچی پا زرگون خودی سماپیس پروانشتا تسلی ورکلاغی لرا او یقینن چه دا انبیاء سه پروانی دا خو پیغمبر ده تراشا غصر اچه اللہ سوک ملگر اکلل نو دا غی حالو گو رخا کلچ پیران داوو چه زموسیٰ علیہ السلام قتلوم انی پریزم نو پا غخپلو خلقو کی وطی وصدی اوچت شو وقال را جلوم م او ویو سلی مومن یقینن چې سړی توپ پکيو مو ایمان پکيو مو بس دا دوسی په تو نه جین د اپور دی کنه رجلو مومنون او ویو سلی چې سړی توپ کې کامل وو مومنون ایمان کې کامل وو من ال فرعون ذو فرعون انا دا غی سړی اورته قبطيو اي وقول دامن د بني اسرائيلو يقتمو ایمانو چې پټي یا ساتلو ایمان خپل سل کال ایمان پټوي ساتلو وې له ضرورتنه وکړه کلمه اخی نه دا خبره کوله نبی اخو نکه خدا مو کوي چې ولې دا پیغمبر دا قتل بار کی منسبه روتين نشو خپل سړی تو او ایمان ول اجازه ورنکه چې خاموش پاتیش او چشوه دا angle یک تو ایمانه پټه ساتلو ایمان خپل سود مضبوط معناوم کې وديزه سره مناسب دار چې پټه ساتلو ایمان او دا منافین ده ولې فایده به د خپل استاذ نه ذکر کړي او کله موسی علیه السلام څنګه دا دی وخت ضرورت نشته نو اودره دا بیان شوو کده پران په دربار کې رجلا آیا قتلوا یتا سوداسي او صلي اي يقول ربي الله چوي رب زمان الله دې دا دعو کوي دا بیان کوي چا زمان رب الله دې نه زال مان تاسو دا کوي او صلي وَقَدْ جَاءَ أَكُمْ بِالْبَيِّنَةِ مِنْ رَبِّكُمْ اوازم نوی نو کهنه او یاکنن براغلی تاوستاف و دلائل و دراب فلنا دراب استاسونا مِنْ رَبِّكُمْ رب داست بایان که چه بلکل صریح خاموش کلوی ترلخا التفات کی باقبل بایان که داوشان ارخاو العینان که بیو خاصا داس کی بایان شروع کلوی کلوی چه داس یو صریح وجنه چه تاستو سنقصان نرسی خدا خبرکی ربی اللہ چیز ما رب اللہ دی اوورا اصنوی کن دلائلی در اولی دی من رد بکم ستانسو در اپنا لفصوش خوبی اوکی و اینکو کاذبن اگر چردی در روغ جنوی فعلیه کاذبو نو بدباندی در در روغ دی ولی وجن در روتو تشتا که در روغ جنی نو دا معاشراء دا زمان بول پخپل سزاور کی څوک پزله پک به دا څو غوړي خلک به غوړي خاندي چې دا غدا راځنه اسوک بے مانی نه جزاء او من مې یکذب الله یصدق دا راځنه جزاء دار جوړه وبس تصدیق نکي بلې سزا ته جهت نشتا وځي خبر را اخلي ها افتره غو سره پټینه دا وته چی بازو شو پوه شو مګنه ورته به خبر اكنه واه اما نو ورسول به تصدیق نکي نو ولي وزن نه کار غوري پریز صعد اکه چېدي رشتې یصدکم بعض الذي اوم او بر تا او دا بعض غذا بونه چې د تا سرهواده کې ک رشت که نه نو بیا داس وکې چې د خپل سرخیر روواړي ک د روجل خدله به سزارشي او ک رشتې نو بیا د خپل ځان غم کوي قذا ب بندره د تا سرهواده کې بل دا خبره چې تاسو پوهږ نه دسونګ د رووج داروغان لاله رب العزت خپل معجزات او خپل امداد <تصفح> او تایید ورکړي د سره چې دومره تایید ده او دې وکوي چې کله د یو سړي رښتیا د اروغني واضحه چې هغه د یو خبره دعوې کې یاد الله تر اف نه د پیغمبر او واضحه نه دغه قتل اجازه مستقتل بشور تکنه او چې دا واضحه لګدی او خبره د نبی علیه صلواۃ و سلام شغه خاتم النبیین ده نذا بدلائل قطيه قضيه وسرم معلوم الا جاء خاتم النبيين نشي نبي هو سليمان كريم نغات بالکل اسارني انتظار نے سمجھستی بقت لول شيخا تقاضياني وغيره جي جو سليمان چو <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دعاوو کې د نبوت او د نو تاسو په دا معلوماتو اوس خپله رښتینی او یقینا په هغه کې مریشتینی قریط په انداز کې خبره حقيقه متوجې کی یا ځان دا ان الله الا یهدی یقینا الله هدایت مې من هو مصرفا کذاب او جاء د حد نتروتن کې ادرو جننه نیو هبګه دا معنی ده کتا <سؤال> سوای چې د مصرف او قرضاب ده اسه دعوه وکړل درو کوي او شاهد ورته وتاوهه نو الله <سؤال> چې سره به امداد نکي چې معجزه ولا ورکی تای دی کی اجازه غلا به ولا ورت ترقي ولا ورکلا دا ولا ولا بیا ورقول مصرف او قرضاب سره الله امداد نکي اده سره کړي د وستار خبره په داتیل نه څه ځان کوي د ویندا چې د بیان کوغه تا رسن کا پاګی باندې ساسوکو چې زير کولې خبره وسا شو چودري دا فرعون په دربار کې فرعون ته چا خبر اکول شو ادي ایمان طاقت تو غره اافرین شه فرجله مؤمن چودري دا فرعون ته بیان شو ورو کا لو جهاد نبي عليه السلام دې ته ویلو ظالم بادشاہ مخ کې دا حق خبرو کې لګه دا مقاوره نګوره بیان په اساس ورو کا ان الله لا یهد یقنن الله هدایت نکي من هو مصرفا کذاب هغه چاته مشرک ویو دروغ جنوی لګه فرعون یې راو داو يا قومي اقوموا لما لكم الملك اليوم صادف اربا شهدن الرزي ظاهرين في الارض ج غالبيه بزمکه کی زوروریه بزمکه درم سر کی تاسو په دې برداشت نشئ کولی کنه چې ګور زورور مونږ او خبره به مونږه دیو غلام قم منو سرنا من باس الله ال څوک با بچکه مونږه د آزاد عبدالله نه کله شراشه مونږه کچه راشه مونږه کازه براشه دی چوي نو بیا با څوک بچکی قال فرعون و فرعون ما اريكم سنخيم تاسو ته الا ما ارا مگر هغه سوچ زیوینم ز تاسو له اغراي در کوم چې زماره ایدا ځانله مې مخه خلا نو تاسو ته مګه خبره کوم ښه دا څه لې ته وي چې ستاد بیان بمون اس سر نشتا تا خبرو سره زماره نه بدليږي زمک خبره کوم چې مکه هدايا واخله ادي وخت ته ځان پیغام کینو بیا په وشالو کې په امن و ما اهديكم الا سبيل الرشاد اذن همدا او استا مغر لار ده هداياته ادي اصلاح ضرورت ته خير لار خمو استاذو اصلاح او استاذو بچاو هغه په دې کې رسيده سره دته یې سره مکه خبره بني وقاله الذی امن او یا رسولی چیماندارو ایمان راوڑو خواب رجل مؤمن ایمان دار رسول یا قوم اے قوم زمان انی اخاف علیکم یقین زیاری کم بدا سبان دی مثل یوم الاحزاب فرشان داغیر وزی داغیر دلو چل اللہ حلا کی کلی دی ایمان یا خوزکو چو گورا پل الله پیجند لی اللہ پیجنی نسوی چو دات سڑی قتل وی ان یقول ربی اللہ چو غوی رب زمان اللہ دی اللہ پیجند او بی ادام جو ان نو د ایمان خبری او تقریر دي کنه د تا وګوره اقامه زياريګم پتا سولار له پشانت د اگې د عذاب دروازه نه د اگې د وقایعونه مثل دا بقوم نوح او عاد و ثمود په شاند حالت د قام نوح عليه السلام د عادانو سموديانو ولذین من بعدهم خلق جرفت جدیلو رسوشو خلاقنه دنیا کې و الله يريدو ظلم للعباده د الله چې راده کوي د زلم دپار د بندگانو الله پچا بندې ظلم نه کې نو د خپلو مسلمانو بندگانو تپوس ب کوي ظلم دی که نه تپوس هغې تپوسو نه کوې انت ناخلي نو داظلم الله نه کې بلکې د خپلو مسلمانو بندگانو تپوس بکي ک تاسو دغه په بند چت کو نو تاسو به زار به راغلی نغ د ان طببا آفرین شپ بایان د جلې معمن چې ګوره ددينین پخ برم پو دی. د رسالت په خبر اومه تو وره او تاریخ وخت تا د خلالم د ځقوام مهلکه او <تصفح> زکه بادشاہ ته بیان کئ نو دا ډیر مواد غواړي دی. او اړې خبرې نه دي نو دومره مواد راځه مکړی دی ښا په هر فن باندې راځي دلی صدام د کړي چې بادشاہ نو سره پاتې شوی سره دی او په سوین دا غو پونم کیوم لګیارې چې سن میو سو حزب لی ا دی او څوک سماعون وي څوک شمعون وي څوک جبريل وي ارسلونه جو کو قرآن وت مؤمن وي لکه نو نن پیژن نو مؤمن کو پیژن لکه دا ولي د ایمان بیان کړه او الله رب العزت داسه بنديان له دا په کتاب کې ځای ور کی المؤمن سوره قرآن ازل کړه هغه په نوم باندې ولي الله تعالی راخوا خوچ د انبیاء سره هم رستہ کړیو چې داغه پیغمبر الله رب العزت والاقبل کتاب کی زیور کی زید بین حارسہ چه اگر تبا زید بین محمد ویرش صورت احضاب کی مخت کی واقعات ذکر شیو نو چه مسئلہ دا اللہ را طرف نراغلا چه اوز با محمد نا زید بین حارسہ ویر ولی چه یو لوی یو لوی غسم پی مات شی او باطل پی مات شی معاشرہ کی نو چه دا اگر پیغمبر نسبت ختم شو نو خام خابر نتا درد چنوکه نه بنا تدید محمدي او نسبت مي ختم شو نو الله داغه نمره واست په سورات کې بقران کې چورګه ستاله به خوشاله شي نو څوک چې قران دلي له غوړه د زیت نوم پکې اخلي د بل صحابي نوم دا سندره کوي نو چا چې د پیغمبر سره نسبت خوخ کو او داغه مرتیع وکړه نو الله داغه رضا کوي او مقام ورکه وګوره کړه نو په تاریخ باندې ډېر نظر دې چتا واست کو واقعيات پر تاریخ ریکارد د فرشتو وګوره کړه وَيَا او قَوْمِ اَوْيَا قَوْمَ ذَمَا اِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادُ یاقِنًا زیاری کم بتاسوبان دی دا اگر وزد آوازنونا دا یوبلتا یو <تصفح> قول داری دا مفصلینو دا قیامت رضد یوبلتا چغیبو آوازنونا ای کنا ملائک بو موازنونا اکی او خیلی آواز بابا کدائی یا <تصفح> اهل الجنتی خلودن لا م اے جنتیانو وځه مې سواللې مرګنيشتا او يمو علاو وڅه باندې سواللې مرګنيشتا صدا په کوم اخري आवाज ده نو په الله چې قیامت تمراد ده او دوی هم کوول لاره د حاضرینو چې مراد ده او متنادنا اگر وځه چې بکم ورځ باندې پرانی نن تباشو بحر قلزم کې رجلا زوبونه بلګرو چې تیزن يوبل تبې आवाजونه کوله چغه ميوالي او په مخکلو کنه نورو د چغه ميوالي يوبل تا ناګر روزته يادي ندی رجل مومین بسند فتح و چی دا به داست چلی او فسترینوی که دیشی پا کشپ و سر معلومشوی آگا خدا چه قل استاز خوکنه پیغمبر موجود ده داگه نبواته معلومشوی داست خبره ده ایا دا خبره او چه کلی اصولی بند دنیا که فتح و مصیبت راشی آزا اگر راشن آگا چه غی نوی پتی ورس و پویگی سخت راشن آگا او چه غیو سوریوی. پا دیگو سڑی او رو لیوانی پیم پوو دی نا زیو سڑی تو مازگی لک کام زوریو پا لاردوانو یو دلده الکانو ناختو نا او خاندن نا او درده دا سه مخیر اوالو ویالکو سمشه کنی بیا بانگو بانگوو ای گور او رو سڑیو نا گور او غیو پوو کنه چه سخته بچاراشنو بیا چه غیو سوری نوی لاغوات ایادیخا چکوارکا عذاب راگ نبیا بڑی اریخ شغی ہوا ہے یوم تولون مدبرین تاغبا ستا صبا ووڑا شاکو انکی یا قیامت کی لاغذا اب ناکام مندوا ہے ناکامت اختبق یا بچ کی دیخونش ہے ما من اللہ من عاصم نبی اصطاوتا پاراد اللہ میں سوک بچکو انکی و من یو طلیل اللہ اغسوکو چل لیکم کی فما لہو من حادو نبی داغتا پاراد سوک لار خود چکلې او قوم گمراهی پسند کې واخا کی نو الله او زچو تا د حق خلانو دا غره ته پاتې شي نو بریزي نو بیا وګورې هغه څوک په لارې کولې نه شيخه ولقد جاءاکم یوسف من قبل تاریخ و تړر به ترته سره یاد ده ته اسلامي تاریخ کتلې هوو لري تاریخ نه چپای کې تش د صحابه مبارک خبرې جدید بلنې واخ کې دای جنګو قبلنې واخ کې دای جنګو نه صحیح تاریخ وګورې چې صحابه مقام چا ته معلومي او یقیناً راغلی ہوتا ہے علیہ وسلم مل <سؤال> قبل <سؤال> با با بالبائنات <سؤال> بواز حجلالے فما ظنتم في شک و ہمیشہ وتا سو بشکے مما جاءکم بہ داغنا راغلی ہوتا اوصطے سرا مما داغ توحید او بیان او عبادت دلانا جاءکم بہ چاگر اوتا استھا را من عبادت اللہ وحده چ دل اللہ عبادت کو یوازی اوصطے علیہ وسلم چ سوم نو خلقوی گورا خلاب که خبری نمانه لده هر پیغمبر سرده سی دشمن شه اوه حتی اذا حلکه ترده پوری چه اغاو شو او غمر شو حلکه اوه داولی بس دا دا قرآن قبل فصاحت و بلاغت تن. دا ازای دا عذاب و دا یاری دیکن انا غیل دا عذابونو ذکرکی دا پیغمبر بارا که دا لفظ استعمال که حلکه چه خیو یاریخه چه اللہ تا گوری دا معنی قلتم نتا زوی دایم الله هرګز بارونه لګي الله باکو مم بعده رسوله پس دغه پیغمبر چې دې سره کاټ ټوله ګډوډ شو اغه ځنګ پکې راغې بې راغې ندی بیا وچو هو رسول الله سلام قدم خدای ملک دپاړه ډېر مبارکو تاسو چلو شو بیا هو داسه پیغمبر رانی شیداګه شانته سو وینو مزدا خو پیغمبر اورادلو غ نفس به بیام دا سوک شي چی به را نشي ن خو کارو ک رسالت نه چې بس دی الړو نو سوکه را ي ل بعض الله ا دا ارمان آرمانو افسوس ی په جون ک قدرونه کو نه بیا به گور ک دا سوک شي مفت دکرکی مطلب ادارري چې په جون ک دی او ن پقدر سوک نشي د یو پغم بهقدر سوک پو نشي دو حقس پقدر با سو پ نشي. س نروست بیا آرمان ک چې خمون پوونه شو. دا د یو بندا د ی رشتهدار د پاارم خله کارمانو ک ی که خبري م سره کلو. تو ورله مخله راغ اما سر دور د باران نقله نقر دا چخو پ جون کې بقدردر نه پو چ جودي هم شتتن به وپ کارو اوس میول خله د قبر کاي. لکه خبره دخ کهذا ل دله دارنگه بلا رکی الله من هو مصرف, سوکو مصرف دے دے مرتاب هغه څوک چې مشرک دي اشکون کې په توحید د الله کې ناغه بیا هدایت نه حاصل کې چا توبه نه وباسي مصرف دي مشرک دي مرتاب دي شاكون فی توحید الله او صدق الرسول په توحید د الله کې او په صدق د انبیاء کې شکونه کې ورداي صدق توفیق نه ملایږي د هدایت الیذین یجادلونه فی آیات الله اگر خلق دې چې جګړې کوي پایا ته الله کې او خبره الله کې بغیر سلطان اداهم بغیر د څه دلیل نه چاګلې وې ده څه دلیل لر پرستا نه یقینیستا نن عقلي انه علمي خبره ما عند الله ډیر د غصه دا بل زال الله باندې او عند الذين او بل زایګه سنو چې مؤمنان دي غیر د غصه دې به زاره خبر چې دې دلیل الله او توحید کې جګړې کوي انکار کوي کذالک یعذ بالله دارنګي مہر لګیاله قال کل قلب متکبر جبار قتل ذرو د تکبر کاونچی اثر کښه دا مختلفه درجی دي د انسان اول د امبیانو په دعوت کې شک وکي نبيانو ورو ترقي کې نو جګړه شروع کي سو شروع کي جګړه نبيانو ورو ترقي وکي نو آخردا چې مہر د جباریت به ولګي نو بس به زړه على كل قلبی متکبرین فا هر یو زوڑ دا متکبر د سو زوڑنی <تصفح> <تصفح> نو یو خدا چا غیر مستقل مزاجی کرنی که مختی چوزای که پیر شو چلا دا چا پسینا که دو زوڑنی دیگر زوڑی نو چا دیگر زوڑی دیگر زوڑنی شو نو دے مستقل مزاج نشتا ملگر تیا نشتا تو حق برستو نو یادا دی تیشار دا اللہ اعلم آو یا قلب دے تقدیر ده. <تصفح> صنگ علی قلب كل متكبر پر ژوند هر متکبر چا جباری او دې حتی رسیدلې نو ګار سوکی موهر دې جباری ته لګي او دل قول اطن ذکر کړی دی ابن الجوزي رحم الله قلب کتاب کې طالبنده ابو عبیده وقل احنا غويچه كل معنا علی جمله قلب معنا دار دارنګې موهر لګي الله او ټول سلو نما تکبر جبار سرکه ز کله غدما لريږي سو ښه هر یو معنی کې سو ټول نو به تر معنی اندازه ټول د سلو ولا لګیر کېو باندې دوه رقم کې وزه ني چې مثلا او ته بیا لړ شو سره پیوګ وکي وقاله فرعون او وذران يا همان ابن لي صرحا څنګه خبره خدي بس کینه یو وا پیغمبر زان توي لګیاله ابل خو پکې دا هغه د پات کشر ورو سره ده نو خبره خدي لريو اذا ما بولن ور دین اشتغدا سی وک ایو محل روان کدانن چزدا معلومات وک مجدا یلا ذدی کوم لے دې استنزای شوروکلا یا خلق بو دوکا کیجیغا هوذران یا همان ابنلی صرحا یا همانہ جوړکا زماله پارایو محل دنگ صرحا دنگ محل را الجوگا وذل قر میگی وذاری وکلی غصبروک تبا کیګه غل لعل ابلول دے ربارہ چہ ورا سما اغلاروتا لار داسمانو یادیخہ بار اورسم دورہ خوبے دکنے موسی علیہ السلام بیان بی اوری دلی چلہ برل ہا شان ری خبر واقلم د د موسی علیہ السلام و انی لا ظننه کوم بدوان نے دروخ جن دے خبرے پر دروخ دا درو جن دا ذبه تثابت ثابت کمه شابه یو محل جوړته ا دې ټول دنیا ته بيغه او سو خيما کا چې دې نو محل روانته او كذلك او او دارنګي خيص تک لفرعون سو او عملي فرعون تابد عمل لاغو او عن السبيل او دې بن کړې شو وما او ما کېد فرعون الا في تباب نو چل ابره فرعون مگر په تبایدا تو دا ترتیب او دا پړې میچ جوړ کو نو نور سنو ځان له تبايله ټوله نو نو وی چې محل محل تبيان نه دسام شوي واڅ داړي غوستاخي وکوي نو بس دا عذاب غواخره نه دسوي نو نو جوړي ځان له محل اپوي کې نه چده زهيره اهد او د مقتل چې بده کې بده ختمي کې ښه وزاره وکړه له کله مېږي وقال بس کوي اګه لهم خوانوار کړې داغه جذبي کنه چیا ځل د بیان شروع کو نبی الله په نه مړېږي وه هغه سړی امانه چيمان راوړو ایماندارو یا قوم تبیعون ایقاما تبی داریو که زمان عہدکم سبیل الرشاد چزو کینتو استالر ده هدایت او کنه څه تاسو په روان به خبر دوکشه دغه تاسو تمخ کیو خبر او کرا ضرورت لار ده هدایت خیمه فلاره جواب دغه وز باندې پوری کله بهي محل جوړو ما کله سو کوژدار ته دا هغه خبره جواب کوم چې وره د لار ده ہدایت او کامیابی نه بلکنه توان او نقصان او نقصان نه کنه تبايده يا قومي اي انما هذه الحياه الدنيا متاع يقنا تاج د دنیا سامان دې لګوند په دا د دنیا خصاصات او ذکر کوي چې په دې زو اصل مقصد تلاش ہے وان الاخرتا ہے دار القرار او یقینن اخرت چرے آغا کور دے دا قراریو دا ہمیں سوالی دا آرام دا ہمیں سوالی کور خو باندې نو سنہ چوڑے دا جو دلسوزے دنیا واسه هم پات کیدون کړه خدای اخرت هم پکړ دے اب تو غبره کی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کی بیچین نہ تو کی در غمی چمرو شکا نا عملو کی گو یارد خوچ دا آغز ہے بارا کی بیا به رتا زی سوز خو کر دنیا دا خب کرنو و سبتن تنشن بجزا مر باشن بیغاؤں خود آخرت ہے کہ خو بیا گو رسن نکی گی من عامل سیئتا چا جا عملو کباد فلا یو جزا الا مثلاها به نشور کې دی دتا مگر برابر دا غی ومن عامل صالحا اچا جا عملو کنیک من ذکرین او انسا نار وهو مؤمن وادي مومن ایمان ورصادها ایمان خو شرط تکنه چې ایمان عمل له قبل یې فاولائک يدخلون الجنه دا خلک دا داخلي کې با جنت تا ورزقون فیها بغیر حساب رزق ورکول شدیده بده کې بغیر د حساب له بے او بارک تو چې ایمانی او نبیارتو زیارتي جنتو الرسول رضا صلوات بي اصحاب بي كتاب ها او وردا سوي نري چې په نړۍ هر قسم خوشالي موجود دی دا چې د ترګې د پارو غنانو ته که خوشالي کې نه ها کوم بدانسیازه ته زو چلته کې به زمونږه خلکوري ها لې لې چمنونه بي باغونه بي وني بي درنې درنې یاخ یخ ثوریبې چینه وباېګې نهرو نه وبوسکو نو سمرا خوشاله کې دا کومه شمانه تدمنه کې تلبه زه ډیر خوشاله شي کنه قرآن خدا ته دا وایي چې کومې نشته خدا عليك تکلیف په برداشت کې دا سفر وو ته بلاره چې زین په دې سوف بیا مې خیر خیره دمو به شو بارو اوس ایبار کوم را تکلیف چیرې قرآن ته دا چې دغه نعمتونو ګټه وایا او یا قومه زمانه مالی ادعوکن ال سشیدی ما لرت تا ذرا جاتا پتہ ال النار او تا ذرا بلما اورتا سو تا سو کامیابی ترابن ما تا نزل تر سو کوما دوستی او تا ذرا تر سر کرے دشمنی در اخر دا ولی تادوننی لاكبر بالله تا ذرا بلما تزکو فرکم باللہ بندہ اوشرک به اغا جنس ترمال لا فایمند سائل ما تا زه اون په اما غوستا حکومت د کتاب اللهم قتل اددین کتاب اللهم قتل ارفن کې میدان رسول رضای تعالی همہ په شرک باندې دلیل نه دی مونږ دی نو ګوره تاسو ما باندې د هزار لگاوي تاسو تاسو سره ملګری شمه او ماذ الله الله سره شریک جوړ کوم د هغه توحید له انکار وکم مالای تسلیبی هیل متا کو په دې څه دلیل نه دی وانا ادعوكم اعوذ برب لم تاسو الى العزيز الغفار اجازه دا زه زورا ور دی بخون کړي ال عزيز چې هغه باقي نو سعوده په لشه پاته کولې اجازه ور ور ذاته او کاغه درانې سي په جرمان کې نو سږی بچ بجرم کولینېش او کدا دوبه ستار اوجو دی او غفار نو ستابو ګلاونو بسړی پردا واچی اخو ذات ذاته خو لا جرمه یقین خبر اجا انما تدعونني الیہا یقین علازو دا سرا بلما غیتا لیس له دعوۃ دشتری دا غل پارا بلن فی دنیا ولا فی الاخرہ فی دنیا کی او نہ اخرت کی لیس له دعوۃ یوم انادہ چې بلن نشی کولې سو حق تر بللې از جتا واست کمزات آدم نو کتاب را لګل انبیای را لګل عطا سو حق تر بل کنه په دنیا کی کې وا جنت تر بللې آواز ووکی نو تاسو چې ما جته رابالې او کډر علا جوړوې پاغي باندې یاس له دعوته دا ویل په اړه څه بل نشتا کنه چې څوک راو بل ځان دا عبادت ته ها او دیم لا یس له دعوته نشته داږي لپاره قبل ول دبلنه کو څوک په आवाज نو کې نو قبل دی او له کوم شي نشي طاقت مستوجب کبلوله دا چا د فریاد او دعوته د مختصر شوا ند دعوت ورکولشی ند دعوت ورکولشی دا سما بچته را بله چې دنیا اخرت کړي طاقت مستګنه وانما ردنا الاله او یقینا واپس کېدل زمونږه الله ته وی وانل مسرفینهم اصحاب النار او یقینا اسراف کوم کی اغا اور والا دی که تاسو اسراف کوینو اخیری جام اور د جہنم خبره ور رسوله زايده اخري الفاظ کې بيان خاتمه لوواليخه فذاتہ د كورنما اقول لكم فذرات یادو کیتا سو ار سوچ زو يم تاسو ته او هوض امر الى الله ازا سپارم کار فل الاتا د ويل حقبرس چې دغه وخت الله تسپاري ولې بيان وتدا چې صرف تر <مدلت> سټيج پورې دې ته اجازه ته چولا او بیان وکړو اوس خبيري يا گرفتاري آیا به د سمون صبح جوړي څه دي واکه پرې دې موږ خپل غلو کې ډبيو تمه غم کوو دذره کار بو شي په څه په خبرو نه روستو انجام بیا بل شان دي ادیبا خیالات بدل <مدلت> ساتي <مدلت> نوې فصاتها د کورونا چې اخري خبر زماته واستدارا چدما رات سهول دا به تاسو طبيعي ارمن دور پرسه وکي ازو خپل کار الله تاسپارم سماسه پروانيش ته زما خلاف سم مشوره کوي سمونوبه جوړوي ان الله بصير من العباد یقینا الا لذل کي بقل بندگانو زما او تاسو دا مامله ويني ما چسوي تا چس کوي نو الله تاسوي نه ازو ته معلوم ټول په نظر کې دی الله پس باج کډل را الله باغو سیئات ما ماګرو دا به بده ماګرو لن چدی کړیو وحق به فرعون او نازل شو په ال فرعون سوء العذاب ډیر نا کارو په عذابو دا دیونه عذاب را دی او حق پر الله نجات ورکره څنګه وله ورک نو نو موږ پکې نو خبر کیږي څو واقع مختصر خبر اډا چ څنګه موسی علیہ السلام او نور خلقو الله بشکرل نیوفکی در رجل مومنون بچه او نور فرانیان جکمو نریه پا دریاب که لاوکرل از چپو خوراکی و گرزا انارو یو ردون علیه وارد جهنم دیو راندی کولیشی پاقی بندی یو ردون علیه دا فرانیان وغیره راندی کولیشی پاقی بندی غدو و عاشی فسحر و مازگر که دا داگی وستا ذکر که دا عذاب دنیاوی او د امراض آزاد د بارزخ ده آزاد د قبر جو ته وی دي شيخه چکه ل فرعانيان ورلو د عالی بارکه خدا قران او مجيد واضح هوي چپدي باندې دوس نه عذاب شوروش هاورا باره عذاب بارکه حديث صفاک کرا دي یاد باره باركي ويلو چې ددي ارواح د شنو مارغان په ججرو کې او وضاحت راغله مثال ذکر کلو لکه وایز کې فرانت زيت کې جنازتي نو دا زه ارواح ګرځي په جنت کې چکرې لګي دا جنتيان او حال بلخوا دا جهنميانو کې به دی دي او كنور دي نو دا غي ارواح په ټکو مرغو مرغوبه شکل کې هغه کې ناستېږي جهنم کې چکر لګي اسوځي ابي اراضي ها دا بدن خبره چې نو بدن درو سریاځه کې دلیا جنت تطلل ایا جهنم ته څنګه دا په اخرت کې کېږي ها اوس په دا غټي قبا نیعازاب شوره دي چې سارا ماهم علي جهنم ته بوتلیش يور ادونه عليه دي په وړاندې کولیش په جهنم ا داره رګرنه ته مجرم سزا لبه دي هغه په لړ کې کړی انځه د بوي شي او په لور باندې پېښ کولیش کليبي عليه السلام ذکر کړو ویلو ان احدکم اذا او رضا علیه مقعدو بالغداد والعشیو استاس یعطن چکل مرشی نو سارا ما خام پا غبان دیغا اخپل زی پیشکولی شی سدستا زیرے انکان من اہل الجنت فمن اہل الجنا و انکان من اہل النار فمن اهل النار ک جنتی نو جنت کی وطاق اخپل زی قولی شدستا او ک جہنمی نو جہنم کی وطاق قولی شدستا زیرے تردی پوری و تویلوشی هادا مقعدک حتی یبعث کاللہو الیه یوم القیامه داستا غزیره تردی چه قیامت کبرا اللہ سرد بادنا اروح دی تراولیخا دیکی پاسی پورتا با دیکی نوو سم باغی عذاب شورو لیخا دا عذاب د قبر دی صراحات فرا قرآن ذکر کردی و یوم تقوم الساعة او کلاچه ادری کی قیامت ادخلو آل فرعون حکم بشي داخل کې فیان اشد العذابهڅخواذااتتهحاد جوون فيناري کله جګې کې ی بل سره پهور کې فقللو درغسا او نويا کمزورې خلکو د الذي ن تکبرو غی خلقته چغ به غټان جوړی د س کې بدي مخکو د دنیا په هدو کې په خبره او مشوررو کې ل بیاپ جی به مشررانو ان کونا لكمم تان یا کین نو مونږه تاسو ته بارته بدارو فهل انتم مغنون عنا نو آیاته سو لرکوږه زمونږه او چتهون کې زمونږه نصيب من النار صبر خدعابنا صبر خدورنه دی بولګین وتابوي چې دنیا کې تاسو مونږ ته سوي نمونږه آکلو آتا په موږ دې ته تا اور رسولو نو دمر نشه کول یو خو زمونږه تر بچ کې کنا نو صلیب کوون تر باندې دا اور چو خوا سر وټ کې دي بسري دي لوګي دي لامبې دي رسول الله قران څه কাম کوي کنه قال الذين تكبروا ابوا خلقوا وتكبروا کلو. انه كلن فيها يقينا منګه ټول پدي کېو مونږ کې مې بچو ان الله قد حكم بين الله فيصل كلا په مېوته بنديانو شو اله بچېدغه موګه وختم مخبل ظن نشو بچکلی نہ وقال الذين في النار اوبيا خلق اجبرك دي چلے خپل مشران نہ مایوس شی تدی ہوست کار نہیں ایس نہیں کولے نا اوبوي لخزانہ تے جہنم اگے دارو غد جہنم تا نگراں جہنم ربكم وقال يا رب تا سنا جو حفزنا نا يوم من العذاب يرزع عذابنا تاسو سوال کے زموند که کې لېچو راڅخه چټی شي دې بدا خیر چې دا به د دنیا غې لیلو څو راڅخه چټی شي چنن پکې سره نمونک دا زادې ورځ دا یا څه بل څه به نه چټي بوونه ورک نه نو نا اله تک ور بیا چټی نشته ښا تا پاګه سبق کې ولې چټي کولا څنګه دا جهنم نه بچ کېدو نه هغه ہوتا نه مړ ټوله مرده چټي کړو نن ته پا غور چاته وې ملائکو ته وې خا د دې عادت دار چې دی الله نصال لكه دنیا کې هم دې پدې ژوند تیر کړو ملائک قرضدا وې چې الله ته وې دې بوت تسوي چې را مو نو زمون په دې خپل یقین ناراض نو دنیا کې اندا وې کنه مون ګناګار یو دې الله نصال لكو الله ته رحم در باندې و کې دنیا کې چې ملائکو ته دا ألم تكو أو ألم تكو تأتيكم أينوش رأت للتعوصة رسلكم بالبينات پیغمبران ستاسو واضحة لأهلو سراء پیغمبران تقول لك نو راغل قالوا بلاء ابو ايج آو راغلو ولنا بلاء ولنا راغلو خواه نوش راغلو نوش راغلو كنا نوش ديبوه شمون تقزيبك ملائك فدعو ابو اي ملائك شباس آواز كويه وسرا بلل کاوه موږ غوړد آزاد جو کومو له پاره نه موږ آزاد بیروني له پاره بیا وځلکه اځ چا سفارش کاو راغو انبيادي تاسو د دې خبره نه منله او خلافم کاو نو موږ غوړې ملائک درشو په ولې چې دغه کړی تا ملائک تاسو کوي قالو فدعو هغه موتهوي کاوه ما ز نو وخېچي وما دعاء الكافرين الا فی الضلال ندا بلنہ دے کافرانو بکر پا تبایے کی نگو رہا کارس امرت چگی ہوئی نور بہن پا تبایے کی خوا چاہ زاب پا پہ سیوا کی گئی خوو تبویلیشی چھووا ہے چھوئی یو چگا نا ڈیر ڈیر چگی ہوا ہے پاو ڈیر ڈیر دا خلاب کڑے ہو بلی اویلو چھوئی دنیا کے دا مشرک چگا چدہ غیر اللہ تا نا غصدہ باطل دا فی ضلال دا نگو چک دنیا کے کافر دعاؤں کی دل اللہ نہ نو قبلی ہے ولا خہ وہ کافر سوال کیو تب جن دریا کے بغیر شو سوال وقال اللہ بچ نہ کنو نو آخرت کے بیانہ قبلی ہے دنیا کے ولا وہ سوال قبلی او دے رحم دا چ سوال بل چا تو مو غیر اللہ تو مو کی امداد ول اللہ ورک دا جدا فل فلسفره پدیک وہ بیا دا غی بل نہ وچا اپ تباہ ہے کیا دنیا کے داگی او هغه غړیات دې رول الله ته بوخ دا عذاب وغیره کی نو نشي بچکولې دې ځای لاروستو دریم باب زه کوي اخر اپوره باغی کې تسلیا پیغمبر ته تسلیا ته اس بعد د قیامت بل دلایل عقليه سره او داول صورتو دلایل عقليه اننا لنصر رسولنا یقینا منګا خامخیم دات کو د خپل پیغمبرانو او ولذینا امنو فل حیات او خدای غوژانو چې مومنان دی په ژوند دنیا کې منګ بینداشت کو بچ کو به اگر چې امتحانات به کوم را شي خو انجام به ده لای ویا الاشهاد او بار صدری کی گواهان تبا قول او عزت ورکو اجر او ثواب ورکو مرتبه ورکو دنیا کې بینداشت کو آخر کې بولا تعالی رؤوس الاشهد د دمرای ضروري کو ديو بيدر ايزات منسي دغه شانته بيدن درته روان کو يوملايان بروا ظالمين ماجراتهم فداغ او روز با بيداوار نكيه ظالمان لرا غزرونه دادي ولهم اللعنته الذي ذكر الله ولهم سوء الدار الذي ذكر باد كردي د اخرته ډير نكار كردي دنيا کې او لعنته رب العزت قل حق برستم ديانو لا دنيا او اخرت کې عزت وركي او شان وركي داګي جو ګورہ پران خلکو تباہه کو او بني اسرائيل چې کمزور خلکو ناغيله دمر اعظم شان کتاب ورک او دمر لوی مرتبه ورکړه ولقد اعتینا موسی الهدى او یقنا ورکلو موږ موسی عليه السلام له هدايتو باور رسنه بني اسرائيل الکتاب او ورکړه موږ بني اسرائيل الکتاب کظیم شان کتاب تورات خدا او ذکر ال الالباب او واعظ نصحت دبار د مندو د کتاب اسمانی دو خدمت دي یو اخپل ده کول او بیا بلت خودل نو دوارو تیشار ده دا. خودن داس کتاب ده چه تا تره کوي مایی که او حدیت در تکی نو زدیکه کنه و دکرا اوازان سی حد تی نو بلت بیخای چیز نور پیم خیگروشی کنه د پار ده اقل من دو خواه نو گور ورکو نو ستاس ربو میم داد کی کنه دکتا جدی خلق تا سر دیر زیادتی و سلمکو اتا کلیفون استامل گرو لورکلا خود صبر کوتا سر اللہ وعد کلی دا ناغب پورا کئی سنگی چه موسیٰ علیہ السلام ابن اسرائید سر پورا کلا دشمن والا حلاکو ملک ایت پاکو او دیل کتاب ورکخا فاس بیر صبر کوا انو عاد اللہ حق یاکنن وعد الله اللہ حق دا اتا سر بیمداد کئی استامشن با رسید جنیا گوٹ گو و استغفر لهذا अंबिक ا دخنه وا د خپل وجوده پاره زم د پاره دار چ خپله مرتبه کې ګناده کمزوري دا ان د عام بنیان چ دی ندی هو ګنا ده کنه د ډیرو کبایر دی د ام بیاو خپل انداز را چری ته زم ویل شي خلاف اعلی پرک اعلی د دغه باب نه کله بجاسه معجزه خلق د تکلیف دوج دو نه بسو باندې بوځ را تو نو پیغمبر شان سره لکه دغه مناسب نو ورو ته به نه واره چې دا نه کم شي او بوجدان دې درکې یا خلق در معنی ځای ته آزاد دي نو دران چې بچاو شه په ترتن د بل پسړه کې راځي سړی لکټي کمی مونته راشي نو چې ته به نه واره استغفار ډیر وایا چلا دغه خیالات دخل کو د سره پاکستان بارک لزام بک او بل دا تو فاسره لکی نبی له سلام دروازه صلی الله عليه ارومتیل پاکار دیچا غیث تغفاروی زکا سوگ بچی دو گنا نا نچه پاکشی واساد بیح بیحمد ربک او پاکی بایان ما پسیفتنو درابستا بالعشی والی بکار همازگر که او پس با وقتی که بالعشی والی بکار سارو ما خواب کستا فکر او سوچ نی که نا اسی دی یو خبره کو اکو پاکستا خیال نی اتا درس و ریده و مساله دی و ریده نتویجی تا صباح نبا که خیلی شورو کم کنا صباح نبا و تبخص منزو نبا کم قابنده سرا نبونا نبا توبا کم د قرآن دبی بلعشی و لبکاری صباح پریدا دا دیم از اگر نیتا شورو کده منا توبا و باسا چه ار وقت دا مقین توبا و باسا اِنَّ الَّذِينَ يَقِنَنَهَا خَلَقَوْا یجادلون فی آیات اللہ چھ جگڑ کی پایاتن از اللہ کے بغیر سوطان ان اتاون بغیر دس دلیل نا چرا رسید لیوی دیتا ان فی صدورهم اللہ کبرن ندے پسنو ددی مگر دیر لوی غرور کبرن غرور دے حسد دے تکبر دے ماہم ببالغیہ نددی رسیدن کیا گیتا خلقوی مددی پیغمبر دکن منو چھ دیزمون پسو چتے دا نو بوته مول درا کلی شي الله ما هم به بالغي داګه زه تا تنشر سه دي ته دا ټوبونه موه کله ها ما هم به بالغي یا غلوي مقصد جزره پیغمبر مشن پاتې کم داګه ته هم نشره سه دي کیچه دا رانا د دین ملکی پخلو نو کلیش فاستعذ بالله ته پنا غواړه ان الله سميع البصير يقين ان الله اورجن کلی دن کلی نو هغه خلکو زګه جګړی کوي چې قیامت نه منکر دي بالکل نه منني چنه وې عذاب کوم دي څوک تراګلی دي قرآن دلائل عذلی ذکر کوي اس باد د قیامت خلق السماوات والارض خامخا پیدائش آسمانونو دځمکو اکبر من خلق الناس ډیر لری د پیدا کول د مخلوقنا د غوړه دارید چې قامت تاعې شانته ټیک دم مرتبه کې خل انسان پیدایش ډېر قیمتي او چت خدای جو سامت په لحاظ او مادی لحاظ ترته غواړم اسمان سمره او دا انسان شریر دی او به برځه عمر نه دي او بیا غورن او اسمانونو ورته تاومره د چدغه پیدا کولو فللس تنک پیدا کولو تا ګرانسو سدين انکار کې د قیامت نه ولكن تر لا علمون لیکن اکثر د خلق نه سرد پوي ار دنيا تعليم نه او خان دنيا تعليم نشته نو ابي خبر اور ورستو را دي خبرت صورت کې چاينه خدای رجه ته په دين کو لا علمون ډير نه پوي کې په دې خبره باندې اجازه مکه اسمان نه عبرت نه اخلي دوی وما يستوي الاعمى والبصير برابر بلا بر روندوليدن کې والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء انا اګه سن چې ما نه راوړې عامله دی نه او ان باثار انسان فلل موسي او چا ګل دی عمل صالح نه پیژنه دی ایمان نه خبر استادخه خل چې روند اولدون کی دنیا کې یو شان دی ها داسه کوی چې روند اولدون کی یو شان دی چارهونه ها نو نه کومل او بد عمل یو شان دی وګتلو چې یو شان دی تبازه کوي یو شان چې قیامت نه منه مطلب دا چې فراقو سنتیادو درهالاو سوزان دل داغیغه نتایجو د انشت او بس یوشاندی روان بینو نبی هغه تودون د یوشان ک نه لیدو خپل امتیاز کیږي کی فرق به ظاهریږي په اعلا او اکمل طریقې سره په قیامت کی قلیل اما تتذکرون دیر لګتا سو عبرت اخلاقی ان الساعه لا ادیتن قیامت داخه مخارات دن کړي لا ريب في ان اشتراك طارق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن اكثر ذ خلقنا ايمان نروني وقال ربكم دعوني استجب لكم دعوه التوحيد او ذ صورت اجازه کرکی دے مقام کی چہ قیامت ب ذکر اذی چل دے دپوس بالله کوي او ذ دی داعی کو پد عمل كون کو لبا اجر او دنیا بردی دپاره پیدا کلو اخرت بردی دنجام دپاره پیدا کی او ویلی رب تاسو او دونه غواړې زمانه غواړې زمانه استجب الکم ذب قبلتیاکم استادو استاد سره اعلان کړل ویلی دا دلیل وحیره چې استاد رب په قران کې ویلی زمانه سوال کوي چې څو کرانه سوال کوي نذ قبلهم استجب الکم ذب استادو قبلتیاکم دا یو وضاحت نور لوی نکوه چې کم اوغاري الله نو قبلتیاوکی یا ارادو قبلی و دسو फायदा خرته زي رسو دنيا ترش استاد سره بیان کوي ما نه غواړاي استجبلكم زبا قبول <سؤال> دي تاسو بل ز استادو قبول دي نشکولي ابل جنا مقواړاي ان الذين يقلنا خلق يستكبرون عن عبادتي شغلوا يكي زماد عبادتنا او ما نه کې ابن الجوزي عن عبادتي عن توحيدي زماره توحيدنه له یو تکبر کي سيا زرداش داخل بشی جہنم تارو سوا و دعا عبادت دعا دے ذکرہ ہو <صفح> عبادت دالا بن لگی و عجزی او پاگئی کے لوئے فرد اگر دعا لہا بلنہ گورے در صورت زمور و مومن دعا لما زامین یا دے لگ ذکرہ جمک لگا زکاری عبادت اس بات او دی صورت کے دعا, دعا اس بات دے <صفح> دنبی علیہ السلام حدیث پاک دے دعا بارکی یو دقا چه الدعاو مخل عبادت بل ان الدعا هو دعا هو العبادت دعا چه دا دا دا عبادت مقص دینا لیده خلاصه دا او دقا چه انتی دعا چه دا نداخو بس عبادت دینا دلکل عبادت د دعا بہتر عبادت بلنشتا او د دعا امراد سدی نگور یو قول خد ابن الجوزی دا زکرشت دا توحید دے او غیا دی چکلتا باندې تکلیف راغې نو الله ته کو کوه لاغه نه غوختل دغه راته ا دیخه ا دې کې فرق نشته تاسو د فرق ورزلي چېرې تکلیف کوڅو الله داواز کې نارضان لا فریاد دې دعا دا اولاد یې هم حالاتو کې جلا سچت کېو لګې یې سره کې نه بګې نارضان دعا یې یو معنا دا لنغه غوختل کې رابه منځ کې دی ا دې معنا نه رسټو او هغه نور حالاتو کې نبی علیہ السلام ویلو چې دا لاندو سوال نکې او تاسو کیږي مللم یذو الله عز وجل غضب علیه سوچ چې دا الله نه فال نکې سوچ چې الله ته فریاد نکې الله ته غضب نکې می ویلو مللم يسال الله یغضب علیه بل روایت کې ده سوچ دا الله نه سوال نو تا ته وی الله یغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه الله غسکیږي کچره داغه سوال کول پریدي او بني آدم ته داغه نو غوړ نبي تاندي تا ووره جته داغه سوال کین هغه بغو چې ازت ته غختو نو غوړی نو دلته کې دعوان امرات ذکر جلاتا فريات داغه هر حال کې چی دعا له عبادت ته او د عبادت تफारه طریقه د پیغمبر شرط ته تاسو وینئ لو کله چې په دعا کې طریقه د پیغمبر نه نو بیا غنه قبل د دیو چې کتا ته سودا وې چې دالوي عبادت ته اوسې طریقه باندې کوا او دې کې هي تو وړه ته بده خبره مها بقې استاد اسلامه برکه ته بیا الزام من لگاوه چې ګنیا دې د دعائن کار کې د خلونه جهنم د اخرین اجانن تبد یو ورته عین او استکبار نه ان عبادت نه دعاء صحیح طریقہ خودل دا غو روانه استکبار او مخاله نه نه ځکه الله عمل او عبادت قبلی چوپای کې پیغمبر جو سنت ورانگی د دی وجه د سنت نه ورستو درې دل بجمه دعاء کول یا په یو ځل پر پهه او پابندی کول دا نه امام پاغه خپکی عبادت کوي او مخم راړي قابل کول نه سہی سنت قرب نبی السلام دا ذکر یا کړی اکلو سنت که مسجد کې کړی دی د نه پاره چې جواز شته او جماعت هم کولی نو دا ہے ات نره جوړه کړی تر دې پوره علماء کرام وای چې د فرض موز نروستوم په دی التظام او ہے سرده س دعا کول دامن دي ثابت دا ہے ممن نه جوړه دی د وږ مونږه داګه نزان بچو کله حدیث عمل کو چې مخ را وړو اکثر پږي اذکار او دعاوو کې خلق قبري او دعاء دا چې کله سننيو چت کړم نو دعا غاڼیو کو څالکو بادا خلکو عمر وي استاد دا دعا ام پر خو دا یا سره یو یو ها کمزې پر کې هغه خو لا ګیا دی پته په نه پوي غرض دا خیال رسول الله سننيو چت شوی غل دعا نکی کنه ندان قوم یو ادب دي او نبی دې سلام نه بارو موکو کې ثابت دي خدای اجر خلک بلګای نه صرف یو تن نازلاسو چتی منزه رسول و جمان د وګوریت دا په غاښ دا سلاه ژته سره غلاوی اوسنه دی بیا لاس ګټه کی دا د چر چایوی دي ته خا مخا غطا پټمشه ها ا ذکر بقیدا سي امام تبا وګوري نو غاغلا اوس ته دی به ذکر بدايه لاسم دانش ته پاباندی تخپل ذکر کوا امام بخپل ذکر کې مونږ اوس اوس ځان رانی دي اوس دا پاباندی ختمه شو د په چاتلواری څو بيماري ها څو بملمای څو ندا په باندې خو دین پتا کې او جماعت کې او موږ کوو نه عالم او مخ چې هغه مخ راوړو مانزه په سنډې راوځي نه امام آغاز او دې سره لګي هم اهي نوردی امدا ستو دواکی ګوري اگته داسې دواکی سوال کی چې خبر اوره شن دی وي پیتاته هم کی سړی را کړو لاسه مخرق کا او پاسه د دې کې وړې خبرې دي کنه چې سو عبادت طبيع خلک کو ګوري کنه وګوره زنداسه ہے اتو داسه تر قبل کل نجاس کړه او نه ثابت د پیغمبر چې پای خلکو ته حرج جوړ شي څو بابا سنت الله با کو تر دي چاته ولو مسنط پاتی او زمیداری دا کارون دی کې دور که دا سه مشاغیل یه بار حل کنی اوم خوچی دا پی ثابت نو پاقی ده التزام و پابندی دا پا کارخواب او نو دره پا انکار ویلی شده دعا نه او خوچی و سنی پلایر روان دی اوم دالنه پڑو که واری سوال که ناگر یر خقب بل یاد اغشان لازم نه ده جتا ده یا اومدی بارا که یاد بلچا بارا که اوازو که چه مخکیه حدیث ذکرشه چې دعا هغه قبليږي چې د یو زړینا غیبانو په پټه دعاو وکړي چې ته هغه مخکیو وے غدا مطلب دا چې تاریه وکړه چې ته وے چې بلانې را دعا وکړي چې داغه ځمن ناس ته خوشاله شي رشتہ داري ناس ته خوشاله شي او چې بلانې راغلي او بازي امامانو لازم کړي چې د هر وځه باواز کې بجمات کې هر مازه پسه چې دعاو وکړي بلانې ته نه بس هر مؤمن له پکاره اللہ رب العزت دا جزر تا گوری چا دا ہوئے چا اللہ ٹھول مسلمانان تا بخناو نو بس راب لپائی کنا تو بیا دیو یو نمون انشی اغسطے که بیا بخل رازی پا دعا کی داسی وسعت سر دعا کوا نو دیتا خیال پا کار دیکھا او دلائن عقل زکر کی پا دغی مسئلہ بانده درین الله اللذی اللہ غزاتی جعل لکم اللہ علاج گرزولی راستا و دبارش پا لی چتا سو ارامکے پدی کے ونہارم بسرا اوگر بولی دا روزو خانہ چ دوروز داس پلاٹین ماٹین بلکڑی دی اے بلپن سروس خور راجکان او باجے باجنے شو لے کو زیات تر چ خلق قسم راج شپے خرچ کی گنا غونش تا کنا ان اللہ لزو فضلین یقین ان اللہ مالک دفع ظلی ولكن الناس ترى الناس لا یشکرون لیکن اثر خلقنا نشکری فقال دعو تلا الله دنه عمر شکر ادا کړی او توحید منلې ناګې نه ملې دالکم الله ور ربکم صلورم دليل دا الله رب اساس خالق كل شای پیدا کون کې د لا اله الا هو نشتر لا يق عبادت مگر هغه دې فأن تو فكون سرنګ تاسو اولو خبر زده کړل ترنه تاسو اورا دې نو وسوالو لشی دا چا ابا را واضح سو بدلایل <سؤال> او تاسو وایئ دا کدا لیکو فکل ذین دارنګی اڑولشی او گتان آیات الله او حدون شو آیات نو د الله باندې چن کاری کاو چاتو نه منینو غزار دي چریبه او د صحیح خبر نه چخه واضح هم شي الله والذي الله غزات جعل لكم الارض قرارا شو دغه له تاسو په اړه سمکا اولالا وقرارا نه پ تاسو اده جن لپاره بګی